Hetedik fejezet. Luke Skywalker, ahogy lassan zsugorodni látta maga mögött a hó és jég bolygóját, X-szárnyú vadászgépe hort felületeit egymásba tolta, és a karcsú gép most már két szárnyon repül tovább. A fiatal parancsnok repülés közben gondolatban visszaidézte az elmúlt néhány nap eseményeit. Most volt rá ideje, hogy alaposan megfontolja Ben Kenobi titokzatos szavait, Végig gondolja barátságát hán és azt a felemás törékeny kapcsolatot, amely Leila organához fűzte. Ahogy így sorra vett mindenkit, aki közel állt hozzá, hirtelen elhatározásra jutott. Még egyszer pillantott a parányra zsugorodott jégbolygóra, és érezte nincs többé visszaút. Luke megpöszkölt néhány kapcsolót, és meredek fordulóba döntötte az x Elmerülten nézte a szeme előtt elforduló a csillagos űrt, ahogy a hajója csúcssebességen szálva új irányba indult. Aztán ismét egyenesbe hozta a gépet, és akkor még mindig a külön, a számára beszerelt ajzatban gubbasztva, füttyögni és csipogni kezdett Artu. A lúk hajójába épített miniatűr számítógép fordítani kezdte a robot elektronikus füttyögését, a szöveg megjelent a műszerfal, Monitor ernyőjén. Nincs semmi baj, Ártu! – válaszolta neki Lók, miután elolvasta a szöveget a képernyőről. Nem, felelte Lók, nem csatlakozunk a többiekhez. Ártu meghökkent a hír hallatán, és nyomban csikorgó zörejekkel válaszolt. A dagoba rendszerbe megyünk, tájékoztatta őt Lók. A robot megint csippantott egyet és közben kiszámította az x szárnyú üzemanyagtartalékát. Elég lesz az energia. Arthur ezúttal hosszabban válaszolt. Egy sor dallamos, harsonázó hangot hallatott. Semmi szükség sincs ott ránk. Válaszolt neki Luke erre a kérdésre is, ami most a felkelők tervezett rendezvójára vonatkozott. Arthur erre csipogott egy emlékeztetőt Leila hercegnő parancsáról. Hát én pedig hatályon kívül helyezem azt a parancsot, kiáltott felingerülten a fiatal pilóta. És most aztán csönd legyen? A kis rovat elhallgatott. Lúk végül is parancsnok volt a felkelők szövetségében, és ebbéli minőségében hatálytalaníthatott fű parancsokat. Épp néhány kisebb igazítást végzett a műszerfalon, amikor Artú ismét csicseregni kezdett. Igen, Arthur, sóhajtott Lúk. A robot ezúttal igen Hulk neszeket hallatott, láthatóan, gondosan megválasztva minden csippantást és füttyöt. Nem akarta fölbosszantani lúkot, de a számítógépe fontos észleleteket jelzett, amelyekről tájékoztatni kellett a parancsnokot. Természetesen. Ártú, én is tudom, hogy a Dagoba rendszer egyetlen hajózási térképünkön sincs rajta, de azért ne izgasd magad, ott van a helyén. Újabb aggályoskodó füty volt a válasz. Igen, biztos vagyok a dolgomban, mondta az ifjú, igyekezőén megnyugtatni géperejű társát. Bízzál bennem! Nem tudné, vajon Ártut meggyőzték -e a műszereknél ülő emberi lény válaszai, Minden esetre beért egy jámbor kis sóhajjal. Egy ideig Néma csendben várt, mintha gondolkozna. Aztán ismét csipogni kezdett. Nos, Ártú! A robot most még óvatosabban fogalmazott, mint az előbb, mondhatni tapintatosan. Artu láthatóan vigyázott, nehogy megsértse azt az embert, akire rábízta a sorsát. De vajon ki lehet-e zárni annak a lehetőségét, fontolgatta a robot, hogy az ember agya fölmondta a szolgálatot. is épp elég sokáig hevert ott a hot Vagy talán mérlegelt egy másik lehessetőséget Artu, az a vampa lény, nagyobbat ütött a fejére, mint ahogy Tuvambi gondolta. Nem, válaszolta Lúk. Nem fáj a fejem. Nagyszerűen érzem magam. Miért kérted? Artu ravaszkásan ártatlan füttyel felelt. Nem, nem vagyok álmos, nem vagyok kába. Már a hegek is eltűntek. A következő fütty kérdőhang kunkorodva emelkedett. – Nem, fölösleges, Ártu. Egyelőre hagyom még kézi vezérlésem. Erre már csak egy utolsó nyűszítéssel felelt a tömzsi kis robot, ami egy megvert kutya vinnyogására emlékeztette Akit mellesleg, kitűnően mulattatott, hogy Ártu ilyen mérehatóan törődik az egészségével. – Pizzál bennem, Ártu." mondta Luke egy csöndes mosolyjal. Tudom, hogy hová megyünk, és légy nyugodt, épségben meg is érkezünk. Nincs már messze. Hán szóló teljesen kétségbe esett. A falkonnak még mindig nem sikerült leráznia sem a négy üldöző tívadást, sem a nyomukba szegődött hatalmas csillagrombolót. Szóló lerohant a raktérbe, és neki nekifogott, hogy megjevítsa a bedöglött hiperhajtóművet, de a fákont szünet nélkül dobálták a vadászgépekből leadott lövések robbanásai, és ilyen körülmények között szinte lehetetlen volt elvégezni a nagy körültekintést igénylő aprólékos javítási munkát. Hán pattogó utasításokat osztogatott a másodpilótájának, aki a kapott parancsok szerint Sorban ellenőrizte a berendezéseket. – segít segédhajtó mű? – a Vuki vakkantott. – Szerinte rendben volt. – Alluviális szabályozó, újabb vakkantás. – az is a helyén volt. – Csubi, hozz ide nekem a hidraulikus csavarkulcsot! – csubakka futva hozta a szerszámokat. Hán megragadta a csavarkulcsot, aztán megállt, és hűséges Vuki barátjára nézett. – Nem tudom, ezúttal hogyan mászunk ki a pálcból – vallotta meg neki bizalmasan. Bang! visszhangzott abban a pillanatban egy hatalmas ütés a fákon oldalán, amitől a hajó hevesen megbillent. Csubakka izgatottan vakantott. Hán megszédült az ütés erejétől, a csavarkulcs kirepült a kezéből. Amikor visszanyerte az egyensúlyát, a lármát túlővöltve csubakkára ordított. Ez nem lézer sugár volt, valami komoly találat érte a hajót. Hán! Hán! Leila hercegnő kiáltozott neki a pilótafülkéből, Egészen magán kívül volt. Azonnal jön ide! Mint akit puskából lőttek ki, Hán és Csubakka úgy rohantak előre a pilótafülkébe, amikor kinéztek az ablakon, elállt a lélegzetük. Aszteroidák! Ameddig elláttak, Hegynagságú szikladarabok röpködtek köröskörül az űrben, mintha nem lenne elég bajuk, azokkal az átkozott birodalmi üldözőhajókkal. Hánnyomban Hány nyomban visszaült a helyére, és ismét átvette a fákon irányítását. Másod pilótája is begyömöszölte magát a szomszédos pilóta fülkébe, amikor az eddigieknél is irdatlanabb aszteroida húzott el odakint, közvetlenül a hajó orra előtt. Hán érezte, hogy okvetlenül meg kell őrizni a hidegvérét, másképp talán már csak perceik vannak hátra. – Csubi! – szólt oda a vukinak. – Vedd az irányt kettő hét egynek! Leilának tátva maradt a szája. Pontosan tudta, mit jelent Han idménti utasítása, és teljesen elképett a vakmerő tervtől. – Csak nem akar egyenesen belerohanni az aszteroida mezőbe? – kérdezte Hán-tól, reménykedve, hogy az előbb félreértette a parancsot. Egy percig se aggódjon, erre aztán biztosan nem jönnek utánunk, kiáltotta oda neki szóló kárörvendően. Ha szabadna emlékeztetnem önt, uram, Puszgolódott szrépió, igyekezvén az észszerűség nevében befolyást gyakorolni a pilótára. Az aszteroida mezőben való sikeres navigálás esélye körülbelül egy a 2467-hez. Úgy rémlet, lett, senki se figyel rá. Nézze, mondta savanyúan szólónak Leila hercegnő. Fölösleges belemenni ebbe a kalandba csak azért, hogy imponáljon nekem. Még be sem fejezte, mikor újabb aszteroida buffant a hajó oldalán. Han nagyszerűen szórakozott, és úgy döntött, hogy elengedi a füle mellett az iménti vádaskodást. Kapaszkodjon jó erősen, szívem! mondta nevetve, és még jobban megmarkolta a kapcsolókarokat. Mert most, Isten igazában, repülni fogunk! Leilának megrándult az arca, aztán, közönyt tettetve, jó erősen hátrafeszítette a testét az ülésben. Sripio, aki még egyre számításokat mormolt, hirtelen elharapta a szintetikus emberi hangját, amikor a Vuki feléje fordult, és mérgesen rámordult. De Hán mindebből semmit sevetésre, csak a tervével volt elfoglalva. Tudta, hogy beválik, be kellett válnia, nem volt más választásuk. Megállás nélkül záporozott feléjük a közivatar, és Hán inkább az ösztöneire sem, mint a műszereire támaszkodva irányította a hajóját. Gyors pillantást vetett a nyomkövető ernyőkre, és látta, hogy a tívadászok meg az Avenger még nem hagytak fel az üldözéssel. Se baj, szép kis birodalmi temetés lesz, gondolta Han, miközben ide-oda manőverezett a Falconnal a szembejövő sziklák között. Most egy másik képernyőre nézett, és kajánul elmosolyodott, amikor látta, hogy az egyik aszteroida teljes erővel neki egy tívadásznak. A képernyőn felvillanó fény jelezte a robbanást. Ezen nem lesznek túlélők, gondolta Han. A Falcon tüldöző tívadászok pilótái a birodalom legjobb harci repülői voltak. De szólóval ők sem versenyezhettek. Vagy mégsem voltak elég ügyesek, vagy elég őrültek nem voltak. Mert csak is egy őrült lehetett képes arra, hogy ilyen öngyilkos módon egy aszteroida mező kellős közepébe kormányozza a hajóját. Őrültek voltak, vagy sem, nem volt más választásuk ezeknek a pilótáknak, mint hogy egy pillanatra se szakadjanak el a menekülő fákontól. Mert egy dolog felül nem lehetett kétségük. Inkább a hősi halál ebben a sziklazivatarban, mint hogy a gazdájuk elé állva kudarcot kelljen jelenteniük. A legnagyobb, a birodalmi csillagrombolók között királyi méltósággal haladva elhagyta hot légkörét. Uldalán két másik csillagromboló haladt, és a csoportot kisebb hadihajók egész regimentje fogta körül a védelmezőn. A középső rombolón Piet admirális ott ácsorgott dártvéder meditációs kamrája előtt. A cápapofához hasonlatos felső rész most lassan fölemelkedett, és Piet megpillantotta odabent az árnyékban álló, köpönyeges gazdáját. – Uram! – szólalt meg tiszteletteljes hangon Piet. – Jöjjön be, admirális! Piet admirális fölöttét kényelmetlen érezte magát, ahogy belépett ebbe a gyéren megvilágított szobácskába, a City fekete Lovak szín elé. Gazdájának csak a körvonalai sejlettek föl a félhomályban, és Piet inkább sejtette, mint látta, amint valami bonyolult mechanikus manipulátor elhúzott egy lélegeztető csövet véder fejétől. Megborzongott, amikor ráeszmélt, hogy alig hanem ő az első élő ember, aki a gazdáját maszk nélkül látja. Hátborzongató látvány volt. Védert, aki a hátát fordította piet felé, tetőtől talpig éjfekete öltözet vette, de kivert, fekete bőrövvel borított nyaka fölött kivillant, takaratlan feje. Az admirális ugyan megpróbált félrenézni, de valami morbid kíváncsiság arra késztette, hogy megbámolja ezt a szőrtelen, halálfejszerű koponyát. A fejbőrt megszámlálhatatlan heg borította, amelyek, mint a piócák tekerektek ide-oda Véder hullaszínű bőré. Pietnak hirtelen felötlött, hogy ki tudja, milyen magas árat fog fizetni még ezért a sosem látott látványért. De akkor a gépkezek megragadták a fekete sisakot, és gyöngéden rátették a fekete lovak fejére. Most, hogy a sisakja a helyére került, Dartvéder megfordult, hogy... Meghallgassa admirális a jelentését. Az üldözésre kiküldött hajóink befogták a Millennium falcon uram. A hajó ezután behúzott egy mezőbe. Nem érdekelnek az mezők, admirális, mondta Vader, és lassan ökölbeszorulta a keze. A hajót akarom, nem kifogásokat. Mennyi időre van még szüksége, hogy elém hozza a Millennium falcon és Luke skywalker -t? Nem sokra véder lovag, felelte az admirális, és remegett a félelemtől. – Helyes, admirális! – mondta vontatottan Dárt véder. Tehát hamarosan! A Millennium Falcon felé két gigantikus aszteroida közeledett viharos gyorsasággal. A hajó pilótája merészen bedöntötte a fákont A hajó meredek évben ki is tért a két aszteroida útjából, csak hogy kis hiány összeütközött egy harmadikkal. Miközben a Falcon az előbbihez hasonló manőverek sorával hol kibújt az asteroida mezőből, hol meg ismét belémerült, a sarkában még mindig ott jött a kőzáporban, oldalazva három tívadász. A három közül az egyik oldalát váratlan végszántotta egy idomtalan sziklatömb, és a végzetesen irányát vesztett gép, pörögve vágodott ki a feneketlen űrbe. A megmaradt két tívadász azonban folytatta az üldözést, nyomukban az Avenger rombolóval, amely lézerágyóival igyekezett szétrobbantani a feléje szálló nagyobb kőtömböket. Han Solo látta az üldöző hajókat, amikor ismét megdöntötte a fákont, hogy elhúzzon egy újabb szembejövő aszteroida alatt, aztán visszaúzta a hajót abba a kicsi féloldalas helyzetbe, amelyben eddig is repült de a millenium falcon ezzel még nem menekült meg a veszélyből. A teherhajó hajó oldalánál még most is tucatjával röpködtek a kövek. Az egyik kisebb kődarab harsány kongással pattant le a hajó oldaláról, szörnyen megiesztve csubakkát, még Sripiu is a szemlencsei elé kapta egyik bronzkezét. Han lejlára pillantott és látta, hogy a lány kővédermet arccal mered a záporozó aszteroidákra. Hán úgy látta, legszívesebben sok ezer mérföldre lenne innen. Nos, mondta Hán, nem régiben azt mondta, szeretne ott lenni, amikor egyszer tévedek. Visszavonom, mondta a hercegnő feléjesem nézve. Ejha, a csillag romboló csökkentette a sebességét, jelentette be Hán, miután elolvasta a számítógép kiírásait. Örülök, felelte a lány röviden. A kinti látvány még mindig vigasztalan volt, csak kő és kő. Porrá őrölnek bennünket, ha még sokáig itt maradunk ebben a mezőben, jegyezte meg Han. Ennek nem örülnék, vetette ellene szárazon Leila. Muszáj kiútnunk ebből az zuhanyból, szerintem is. Hát akkor megpróbálok közelebb húzódni az egyik nagyobb darabhoz, tette hozzá hán. Ezzel viszont már nem értett egyet a hercegnő. – Közelebb! – kiáltott fel Szrípyó, és az égnek emelte mindkét fémkarját. Gépi agya sehogyan sem tudta feldolgozni a hallóérzékelői által továbbított információt. – Közelebb! – ismételte Leila is hitetlenül. Csubakka elkébetten nézett a főnökére, és vakkantott egyet. Háromuk közül egyik sem értette, hogy kapitányuk, aki kockára tette az életét – hogy megmentse őket, most miért akarja megölni minnyájunkat? Hán átkígyózott hajójával néhány kisebb aszteroida között, aztán célba vet egyet, amely akkora volt, mint egy hold. Kisebb kövek valóságos felhője csapódott neki az aszteroida óriás érdes felszínének éppen abban a pillanatban, amikor a Millenium Falcon a császár két üldöző tívadászával a nyomában, Közvetlen közelben elrepült az aszteroida fölött. Olyan volt a hatás, mintha egy kisebb bolygó felszíne fölött sohantak volna el, amely kopár és élettelen volt. szóló, csak profiktól látható precizitással most egy újabb gigászi kőhegy felé irányította a hajóját, aminél nagyobbat egész útjukon nem láttak. Minden ügyességét összeszedve, amely méltán tette ismerti a nevét az egész galaktikában, úgy manőverezett a Falkonnal, hogy a halálosan lebegő sziklatömb közéjük és üldözői közé került. Nem látszott más, csak egy rövid, káprázatos villanás, aztán az is kihunyt. A két szétroncsolódott tívadász maradványai pörögve szétszóródtak a feketeségbe, a hihetetlen méretű aszteroida pedig, a hajszányit sem térve el az eredeti pályájától, folytatta az útját. Hán úgy érezte, a bensőjét fényőzön árasztja el, ugyanolyan, mint ami az előbb a fekete űrt világította be. Csöndes diadallal elmosolyodott magában. Aztán észrevett egy ábrát műszerfala fő képernyőjén, és oldalba bögte másodpilótáját. – Amott! – mutatott hán az ábrára. – Csubi, nézd meg! Mit mond a számítógép? – Nem is volna rossz. – Mi az? – kérdezte Leila. – A falkon pilótája elengedte füle mellett a kérdést. – Igen, pompásan megfelelne – mondta. Ahogy ott suhant a Falcon, közel az aszteroida felszínéhez, Hán lepillantotta görönyös talajra, és a szeme megállapodott egy árnyékos bemélyedésen, amely innen föntről hatalmas kráternak tetszett. Hán lejjebb bereszkedett a fákonnal, közvetlenül a felszínig, aztán hus. Egyenesen berepült a kráterba. A bordaszerűen ívelt katlanfalak egyszerre csak körülfogták a hajót és még mindig üldözte őket a két tívadás megállás nélkül tüzeltek a lézerágyúikból, és igyekeztek pontosan utánozni Szóló minden manőverét. Hán Szóló tudta, hogy még ravaszabbnak és még merészebbnek kell lennie, ha meg akar szabadulni ettől a két fejvadásztól. A monitorján észrevett egy szűk szurdokot, oldalra döntötte a milleniumfalkont. A hajó elhúzott oldalirányba, és berepült az égre törő falú sziklás vágatba. A várakozás ellenére a két tívadás követte. Az egyik még szikrát is vetett, amikor fémburka végig súrolta a sziklafalat. Hán ide-oda tekeregve, jobbra -bar barra döntögetve a hajóját, csak ment előre a szűk vágatban. A háta mögött egy pillanatra kivilágosodott a fekete égbolt, amikor a két tíj vadász egymásnak ütközött, aztán a sziklás árok fenekének csapódóan felrobbant. Hán csökkentette a sebességet. Még mindig nem érezhette magát biztonságban a birodalmi vadászoktól. Körülkémlelve a kanyomban, észrevett valami sötétet, egy ásítózó barlang száját a fenekén, amely elég nagynak látszott, hogy el tudja rejteni a milleniumfalkont talán. Ha meg nem, azt hamarosan megtudják. Hán egészen lelassította a hajót, és behúzódott a barlang bejáratba, áthaladt egy tágas alagúton, amelyről azt remélte, hogy eszményi búvó szolgál majd. Mélyet sóhajtott, amikor hajóját végre körülfogták a barlang árnyai. A Dagoba bolygó légköréhez egy aprócska x-szárnyú gép közeledett. Ahogy közelebb ért a bolygóhoz, Luke Skywalker a vastag felhőtakaró résein át megpillantotta az ívben hajló felszín egy darabkáját. A bolygó egyetlen hajózási térképen sem szerepelt, gyakorlatilag senki sem tudott róla. Luke valamiképp kép oda maga sem tudta, mikép, és abban sem volt biztos, hogy a hajóját egyedül az ő keze irányította az űrnek ebbe az eldugott zugába. Artuditu ott lavagolt rendületen a Luke X-szárnyú gépének a hátán, az elsolnó csillagokat figyelte, és aztán közölte az észrevételeit luke a számítógép monitor segítségével. Luke most is leolvasott valamit a képernyőn megjelenő fordításból. Igen, ez már a dagoba, Artu!" felelte a kisrobotnak, aztán kinézett a pilótafülke ablakán, miközben a vadászgépe megkezdte a sűjjedést a bolygó felszíne felé. Elég barátságtalanulhat, ugye? Arthur csippantott egyet, és még egyszer utoljára megpróbálta gazdáját visszatéríteni valami észszerűbb pályára. – Ugyan? – felelt neki Luke. – Eszem ágába sincs megváltoztatni a döntésemet. Végignézett a monitorképernyőkön, és egy kicsit ideges lett. – Városnak, gépi civilizációnak semmi nyoma, de élőlények azért vannak bőven. Amott, előttünk, odalent, ott is mozog valami. Ártú is nyugtalankodott, aminek hangot is adott egy aggódó kérdés erejéig. Igen, meg vagyok győződve róla, hogy a környék robotok számára is teljesen biztonságos. Volná szíves végre lehigadni? Luke kezdett mérges lenni. Egyelőre várjuk ki, hogy mi történik. Luke hallotta, hogy a pilótafülke hátuljában valami elektronikusan nyugdíjcsel. Nyugodj meg! Az X-szárnyú most a bolygót az éjfekete űrtől elválasztó, derengő, fénygyűrűben siklott. Luke mély lélegzetet vett, aztán hajója orrát előre döntve belemerült a fehér köttakaróba. Az orráig se látott. Akár a sűrű vatta úgy fogta körül hajóját az áthatolhatatlan fehérség. Nem tehetett mást, teljesen a műszereire hagyatkozott. Csak hogy a monitorok üresen vibráltak, pedig Luke már közel járt a felszínehez. Kétségbe esetten nyomkotta a kapcsológombokat, mert most már a hajója magasságát is képtelen lett volna megmondani. Amikor villogva búgni kezdett az egyik vészjelző, Ártu is csatlakozott a harsány szirénázáshoz a maga eszeveszett Füttjeivel és sivításával. – Jól van már, én is tudom! – rá Luke, és közben még mindig a kapcsolókkal küszködött. Igen, üres az összes monitor. Nem látok semmit, kapaszkodj, rátérek a leszálló pályára. Próbáljuk azt képzelni, hogy van valami alattunk. Ártú tovább sikangatott, de most már elnyomták a hangját az x-szárnyú fülrepesztő robajjal felbődülő fékező rakétái. Lúknak a torkába ugrott a gyomra, ahogy a hajó. Rohamosan süllyedni kezdett. Oda tapadt a pilótaüléshez, és megfeszítette az izmait, számítva egy bármelyik pillanatban bekövetkezhető ütközésre. Aztán a hajó egyszerre csak előre lendült, Lúk valami szörnyű zajt hallott, mintha a felgyorsult gép fák kiálló ágait beretválna le rohanása közben. Amikor az X-szárnyú csikorogva majd nagyot zöggenve végre megállapodott, Lúk kis hián kirepült a pilótafülkéből. Megbizonyosodván, hogy valahára szilárd talaj van alatta, Lúk ernyetten hátredőlt az ülésben, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Aztán meghúzott egy kapcsolókart, amitől felemelkedett a pilótafülke teteje amikor kidugta a fejét, hogy szemügyre vegye ezt az idegen világot, tátva maradt a szája. Az x-szárnyút sűrű köd vette körül, erős leszálló fényei alig néhány lábnyira világították meg a terepet. Lúk szeme apránként megszokta a szürke félhomályt körös körül, és most már halványan látni a környezők különös alakú fák, girbe gurba törzsét és ágaskodó gyökereit. Kihúzóckodott a pilótafülkéből miközben Ártu is kioldotta a tömzsi kis testét a tetőn levő ajzatból. – Ártu! – szólt rá Luke. Te csak maradj a helyeden, amíg én körülnézek. A hatalmas, szürke fáknak bütykös, egymásba gabajodol gyökerei voltak, amelyek a talaj fölé tekeredve csak jóval Lúk feje fölött összefonódva alkottak egyetlen törzset. Lúk hátrahajtotta a fejét, és látta, hogy az ágak messze fönt, Akár egy baldahint a vállukon hordják az alacsonyan függő felhőtakarók. Luke óvatosan kimászott hajója hosszúkás orr részére, és megállapította, hogy egy párával övezett, kisebb méretű pocsolyában landolt. Ártu egy röpke csippantást hallatott, aztán egy hangos csobbanás hallatszott, majd néma csend. Luke még éppen idejében fordult hátra, hogy lássa, mint a robot kupolás felső része, Nagyot budjanva elmerül a párolgó víz alatt. – Ártú, ártú! – kiáltozott lók. Letérdelt a hajó sima fémburkára, és előre hajolva, izgatottan tapogatózott géperejük kis barátja után. De a baljóslatú fekete víz nem adott semmi jelet az eltűnt R2-esről. Lóknak volt, milyen mély lehet ez a csöndes, borongós álló víz, de úgy érezte rettentő mély. Váratlanul sújtott le rá a gondolat, hogy talán soha többé nem látja a robotbarátját, de akkor egy apróska periszkóp tört elő a víztükör alól, és Luke erőtlen, gurgulázó csipogást hallott. – Micsoda megkönnyebbülés, gondolta Luke, miközben látta, hogy a periszkóp szép lassan a part felé tart. Luke végig szaladt hajója orrán, és amikor már csak alig három méter választott el a parttól, a vízbe vetette magát, és a partra evickélt. Visszanézett, és látta, hogy Artu még nem ért ki. Nyomás, Artú, kiáltott lúk. Akármi volt is az a valami, ami hirtelen felbukkant Artu háta mögött a vízben, túl gyorsan mozgott ahhoz, hogy lúk tisztállása, ráadásul még a gomolygó pára is nehezítette a dolgát. Csupán egy megtermett, sötét alak körvonalait tudta kivenni. A lény most kiemelkedett a vízből, aztán alábukva hangos csattanással neki ment ártú fémtestének. Lúk még hallotta, ahogy a robot kétségbeesett elektronikus sikolyával segítségért kiállt. Aztán semmi. Lúk csak álltott a parton, a rémülettől mozdulni sem tudott, és bámulta, bámulta a fekete vizet, amely néma volt, akár a halál. Ahogy figyelte, egyszerre csak néhány beszédes buborék pukkant a felszínre. Lúknak félelmében kalapálni kezdett a szíve, amikor észrevette, hogy túl közel áll a pocsolya széléhez. De még mozdulni sem volt ideje, amikor a fekete vizeknek ez az ólálkodó szörnyetege váratlanul a partra köpött egy vakarcskis robotot. Ártu kecses ívet írt le a levegőben, aztán csörömpölve egy puha szürke moha párnára huppant a parton. – Ártu! – kiáltott fel Lúk, és odarohant hozzá. – Jól vagy! Lúk borzasztóan örült, hogy ez a lápi dögevő végül is úgy döntött, hogy a fémrobotok se nem ízletesek, se nem emészthetőek. A robot alig hallhatóan egy sor gyönge csipogással és füttyel felett. – Ha most azt mondod, hogy nem volt valami nagy ötlet idejönni, akkor kezdek egyetérteni veled – ismert el Luke, és még egyszer körülnézett a Zord tájon. A jégbolygón – gondolta Lúk, legalább emberi társaság volt, itt meg ártu kivételével legfőjebb, ha ez az ingoványos pocsolya van, meg mindenféle még ismeretlen lény, akik talán itt ólágodnak körülöttük a sűrűsödő szürkületben. Gyorsan közeledett az est. Lúk megborzongott a vastagodó ködben, amely úgy tapadt a testére, mint valami élő lény. Talpra segítette ártudítút, aztán letakarította a hengeres testére tapadt lápig miközben a robottal foglalatoskodott, furcsa és nem embertől származó sikolyok harsantak föl a távoli dzsungelből. Luke összerezzent, ahogy elképzelte a hangokat kibocsátó vadállatokat. Amikor elkészült ártu tisztogatásával, Luke észrevette, hogy az égbolt feltűnően elsötétült. Baljóslatú árnyak lebegtek körös körül, és mintha a távoli sikolyok is közelebbről hallatszottak volna. Ártuval együtt a kettőjüket körülvevő, mocsaras dzsungelbe bámultak, aztán egy kicsit közelebb húzottak egymáshoz. Lúk egyszerre csak apró, de rossz indulatú szempárt vett észre, amely őket méregette a homályos ajnövényzet rejtekéből, aztán eliramodó parányi lábak neszezése hallatszott, és a lény eltűnt. Titovázott, vajon kétségbe vonja-e Benkerobi utasítását, de most már erős kétei támadtak, hogy ez a köpönyeges látomás, ez egyszer nem követett el hibát, amikor a titokzatos gyedi mester hátborzongató bolygójára küldte. Pillantása x-szárnyú gép életévet, és felnyögött, amikor meglátta, hogy a gép egész hasa belemerült az ingoványba. Vajon hogy fogok én még egyszer repülni ezzel? Valahogy az egész olyan reménytelennek és ugyanakkor nevetségesnek tűnt. Mi az ördögöt keresünk mi itt? nyögött fel ismét. De Artu számítógépes képességeit meghaladta, hogy az előbbi kérdések bármelyikére is választ adjon. Azért minden esetre megeresztette egy vigasztaló csippantást. Olyan ez az egész, mintha álmodnék, mondta Lók. Megrázta a fejét, belül reszketett a hidegtől és a félelemtől. Vagy lehet, hogy az őrület szélén állok? Annyit minden esetre biztosan tudott, hogy ennél őrültebb helyzetbe, ha kerülhetett volna.